10. Szabó bácsi a konok emberek közé tartozik. Nem a rossz hiszemű konokság megszállottai közé. Inkább egyfajta kitartás jellemzi, ami arra ösztönzi, hogyha egyszer elhatározott valamit, ahhoz tűzön-vizen keresztül ragaszkodjék. Most felkereste az iskolát, ahol Pintér Sándor tanított és beköszönt a kacifántos szavakat használó pedellushoz. Jól járnak az órák, szomszéd? A pedellust elöntötte a büszkeség. Mondhatni persznyi pontossággal. A tisztelt látogatót mely célból érdeklik a mi óráink? Semmi-semmi, legyintett barátságosan Szabó bácsi. Csak éppen erre jártunk fiatal barátommal, és benéztünk ide, mert itt találhatók a Duna balpartjának legpontosabb iskolai órái. Egy bizonyos tanszemélyzeti segéderű jó voltából, aki, aki, akit szegipálnak hívnak, örvendek. Ez a fiatal ember Halász Ferenc, én meg Szabó János névre hallgatok. A pedellus örvendezve nyújtotta a kezét. Most ismerek rá a tisztelt látogatóra. Kegyet kereste néhány napja az igazgatónkat? Én voltam. Talán most nagyobb szerencsénk lesz. A pedellusnak kissé csalódottan konyul le a bajusza. Hát nem az órák miatt? Dehogy nem. Elsősorban az órák miatt. Az igazgatóval mellékesen akarok beszélni, életbevágó ügyben. Subtituló bejelenthetem. Ki az a tituló? kérdezte Szabó bácsi gyanakodva. <gül> Ez azt jelenti, hogy milyen címen? Az nem elég, hogy beszélni szeretnék vele? Nekem elég tisztelt látogató. Nem elégséges azonban az igazgató elvtárs részére, akinek az idejét persze be kell osztani. Hát én akkor azért bejelentem a tisztelt látogatókat. Halász Feri megcsóválta a fejét. Kacifántos fántos helyez a gimnázium, itt se szeretnék diák lenni. Ha ilyen a pedellus, milyen lehet az igazgató? Azt mondom, maga maradjon idekin, fiam, és próbálja szóval tartani ezt a nappali baktert. Szívesen. Nyílott az igazgató feliratú ajtó, és Szegedi Pál tanszemélyzeti segéderő bebocsátotta a látogatókat. Fáradjanak be tisztelt látogatók. Szabó bácsi még feltartotta egy pillanatra. Nézze, szomszéd! Úgy gondoltam, hogy ha egyedül megyek be az igazgatóhoz, hamarább elmondom neki a mondókámat. Itt hagynám addig a fiatal barátomat. Vigyázzó rá! A pedellus ünnepélyesen kijelentette. Teljes felelősséggel vállalom. Szabó bácsit egészen más fogadtatás várta, mint amit remélt. Az igazgató szívélyesen sietett elébe, s majdnem megülelte. Jó napot, kedves Szabó bácsi! Hát az igazgató elvtárs emlékszik rám? Már hogy ne emlékezni. Szabó bácsi volt az, aki tavaly a szülő értekezleten olyan jól megmosta a fejét a matematika fizika tanárnak, mert annyi ismétlést adott fel, hogy a gyerekek majdnem belebolondultak. Nagyon jó felszólalás volt. Rágyújt Szabó bácsi. Köszönöm. A dohányzás meg én szakítottunk egymással. Orvosi tanácsra. Arra is, de főleg a feleségem tanácsára meg a gyerekeim is rágták a fülemet, hogy hagyjam már abba. Főleg az iculányom, aki az idén érettségizik az igazgatóelvtárs keze alatt, ha ugyan érettségizik. Miért ne érettségizne? Nagyon el van keseredve a társaival együtt, mert pintér urat, a biológia tanárukat kitették az iskolából. Ezt a gyerekek beszélik? Azt mondják, feljelentés érkezett ellene valami ellenforradalmi ügyben. Nem feljelentés, csak egy névtelen levél, amit nyomban a papírkosárba hajtottam volna, hanem kísérte volna egy kép. Pintér Sándort nagyon nehéz előttem megrágalmazni, de a fénykép és a levél, nézze meg a saját szemével Szabó bácsi. Az igazgató fiókjából előkerült a levél, és Szabó bácsi olvasni kezdte. Felhívjuk az iskola igazgatójának a figyelmét, hogy Pintér Sándor, mint a mellékelt külföldi lapkivágás tanúsítja, az ellenforradalom alatt fegyvert viselt, és részt vett a néphadsereg tisztjeinek elhurcolásában, megkínzásában és meggyilkolásában. Szabó bácsi döbbententette le a levelet. Álljon a kezébe a hatnapos reszketés annak, aki ezt írta. Pintér tanár úr, olvasta -e ezt a szemenszedett ajasságot. Persze, hogy olvasta. Én adtam a kezébe. Az igazgató, amikor a levelet készhez kapta, magához hivatta Pintér tanárurat, is, a kezébe adta a levelet azzal, hogy üljön le és olvassa el nyugodtan. Köszönöm. Néhány percbe tellett, amíg Pintér a levél végére érkezett. Az indulattól berekett s a levelet visszaadta az igazgatónak. Te elhiszed? Nézd, Sándor, én tíz éve ismerlek, tíz éve dolgozunk és nevelünk együtt. Amit én tíz év alatt megtudtam rólad a te közléseidből, a magam tapasztalataiból, a diákok rajongásából, a szülők bizalmából, annak alapján tiszta lelki ismerettel azt mondom, nem hiszem. Köszönöm. De van itt egy fénykép. Ehhez mit szólsz? Nem is tudtam, hogy lefényképeztek, és egy orvul készített fénykép segítségével világhírre tettem szert. Mit mond az aláírás? Az igazgató lefordította a kép aláírását. A hős forradalmár megsemmisít egy kommunista rendőrt. Köszönöm, sosem voltam jó angolos. Ez az egyetlen megjegyzésed van? A kép engem ábrázol, semmi kétség. Csak az aláírás hamisítja meg a dolgot. Nem voltam hős forradalmár, és nem is semmisítettem meg semmiféle kommunista rendőrt. Ez a fiatal katona különben sem rendőr, hanem tartalékos katonatiszt, aki elég meggondolatlan volt, és egyenruhában indult Pestre azokban az eszeveszett időkben. Várj, várj, Sándor! Menjünk sorjában! Hogyan kerültél oda, és honnan volt a fegyvered? Egy teherautóról osztogatták. Én is elvettem egyet. Arra gondoltam, hogy ez nálam jó helyen van, én nem fogom gyilkolásra felhasználni. Ez csillaghegytáján történt. Befelé bandukoltam a városba, amikor néhány suhansz, köztük a pomázi szabadi gyerek, akit valaha tanítottam, ezt a fiatal katonát lögdöste az úton. Furcsa pillanat volt. Mint a villámcsapás belém nyilalt a felismerés, itt közbe kell lépni, mert különben ez a fiatal katona nem érkezik élve Pestre. Valami rögtönzött szöveggel átvettem tőlük a foglyot, azok meg elkotródtak valahová. Nyilván inni. Én a katonát bekísértem a hajógyári szigetig, ott egy ismerősömtől civéruhát szereztem neki, és elengedtem. Nyilván azóta is él, és a legjobb egészségnek örvend. Ezt nem tudott pontosan? Nem, azóta se láttam. Nem hiszed, hogy így volt? Én elhiszem, hogy szóra így történt. De aki megszerezte ezt a fotót, az tud másikat is szerezni, mert az téged bajba akar sodorni. De én nem akarom elveszteni Pintér Sándor barátomat, iskolám legjobb tanárát. Mit lehet itt tenni? Meg kell keresni azt az embert, aki az életével és a vallomásával tanúsítja, hogy ez a névtelen levél rágalom. Az igazgató aggodalmas, gonterhel pillantást vetett Pintérre. Nem ingott meg a meggyőződése, hogy pintér oldalán áll az igazság, csak egy kis felhő úszott be a tiszta képbe. Tudod a nevét és a címét? Valami közelebbi itt Majd Majdnem semmit. Amíg akkor áttöltözött, sietve váltottunk néhány szót. A neve halász, és vagy budakalászon lakott, vagy valami köze volt a faluhoz. Megtalálom. Meg kell találnom. hagy nekem néhány napot. Egy hetet, hogy megkeressem ezt az embert. Az igazgató átölelte Pintérvállát. Amennyit akarsz, természetesen, de siess, barátom, siess! Legfeljebb egy hét, visszajövök. Szavó bácsinak valami karistolta a torkát, ezért dörmögve beszélt, hogy leplezze meghatottságát. És azóta mi történt, igazgató elvtárs? Semmi. Pintér Sándor úgy látszik, azóta is keresi a katonát, és nem találja, mert ez a hét ma lejárt, és nem jelentkezett. Igazgató elvtárs. Tudja, hol van ez a katona? Bár tudnám. Oda kint van az előszobában. Az igazgató felugrott meglepetésében. Mit mond? Hol van? Oda kint van a tanszemélyzeti segéderő oltalmában. Szeptemberben az iskolai csengők is másképpen szólnak, mint januárban vagy márciusban. Ilyenkor friss, vidám a hangjuk, mint ha csak a diákok nyári vakációjának emlékeit idéznék. Szólt a csengő, és a diákok kiözönlöttek az utcára. Ott volt köztük Szabó Icu is, akit halász Feri kísért. Azt imádom a szeptemberben, hogy mindig van egy-két óránk. magyarázta Feri nekicu. Az ember úgy érzi, hogy öléve potyant ajándékok ezek az órák. Mondja icuka, nem lesz baj, ha beülünk ide a presszóba, ilyen közel az iskolához? Miért lenne? Negyedikes vagyok, nekünk már nem szólnak ilyesmiért, és különben sem látnak ide a suliból. De maga? Nem lesz baj, hogy maga eljött? Nem keresi majd a papa? Remélem. Leültek az eszpresszó asztala mellé, mintha már ki tudja hányszor ültek volna így együtt, pedig csak egyszer látták egymást. Szabó Icunál könnyen megy a barátkozás. Amíg diák voltam, én is blitzeltem. Az a diák élet fűszere. Jaj, de Muris, maga pont úgy gondolkodik, mint én. Ez jelent valamit. Remélem, mondta halász, és kedvtelve nézte a csinos kislányt. Lehet, hogy rokonlelkek vagyunk? Tette fel a kérdést Icu, nem minden célzatosság nélkül. Halász rábólintott. Remélem. Maga minden csak remél? Hát nem szép az. Az a legszebb a világon. Mostanában az én életem is csupa reménykedés. Miben reménykedik? Először is abban, hogy az utolsó iskola év hamar elmúlik. Egy kerek hónappal hamarabb, mint a többi mondta vigasztalóan halászferi. Az alsó osztályosok javában izzadnak még, amikor maguk már érettségiznek. És még jobban izzadnak. Már aki? mondta a technikus. Icu hálásan bólint. Köszönöm, hogy bíztat. Engem azonban nem a szeptember elején kéne bíztatni, hanem május végén, amikor ülök a számtalan feladat fölött, és nem találom a megoldást. Gyenge a matematikában? Bizonytalan vagyok. A szüleim nem értenek hozzá, és nekem nincs, aki azt mondaná, hogy jöjjön, eligazítom a köbgyökök útvesztőiben. Halász Feri jókedvűen felnevetett. A köbgyök a világ legáttekinthetőbb terepe. Icu sóhajtott egyet, és vállat vont. Éh, magának könnyű. Maga már régen túl van az érettségén, Magát már senki sem gyötri a hatodik hatványjal. Naponta más sem csinálok, mint köbgyököt vonok, és hatványokra emelek óriási számokat. És nem unja? Azt nem lehet megunni. Az a munkám az építkezésen. Tudja, Cuka, nagyon fontos az a munka. Fontosabb, mint a beton minősége. Mert az épülő házakat elsősorban az a millió-millió számjegy hordozza, amit a technikus kiszámít. Icu a szívére tette a kezét, és kis hián elájult a gyönyörűségtől. Jaj, de gyönyörű! sóhajtotta. Micsoda? kérdezte halászferi csodálkozva. Amit mond? olvadozott Ticu. – Az ember azt hinné, hogy a házépítés csak kő, meg tégla, meg cement, meg vas, meg mész most hallom először, hogy számokból is lehet házat építeni. Ezután mindig másképpen nézek a házakra. Kedves! Egy kicsit körül is ölelem őket a tekintetemmel. A technikus szívével vannak építve. Mint mondani szokás, a technikus beleépítette a szívét. Meg is simogatom, hát ha megérzi. A ház! De hogy A technikus! Barta igazgatót felajzott a Szabó bácsi elbeszélése, és minél hamarabb találkozni akart a fiatalemberrel, akit Szabó a pedellus gondjaira bízott. Fantasztikus, mondta az igazgató. Hívja be a fiút Szabó bácsi. Szabó kiszólt a folyosóra. Jöjjön be, kedves fiam! Kinek szól a felszólítás? kérdezte a pedellus. Szabó bácsi némi epével válaszolt. Magát minek szólítanám, kedves fiamnak, amikor több az ősz haja, mint nekem? Hol van a fiatal ember, akit magára bíztam? Tartózkodási helye pillanatnyilag ismeretlen, mondta hivatalos hangon a pedellus. A szóváltásra az igazgató is kijött az irodájából. Mi baj van? Nincs itt a fiú. Hát hová lett? Szegezte a kérdést a pedellusnak. Az sértett önérzettel válaszolt. Ad, infinitum, én se lehetek az őrzője. Egy pillanatig kitettem a lábam a folyosóra. Az igazgató szigorúan rádőrrent. Nem is látta el menni, Szegi bácsi. Az más, amit az igazgató kérdez, egy pillanatra igenis láttam el menni. Miért nem állította meg? kérdezte Szabó bácsi. A pedellus önérzetesen kihúzta magát. Az inkriminált eset akkor történt, amikor a negyedik B növendékei órájuk lévén elhagyták az intézetet. Szabó bácsi, a tapasztalt apa kezdte érteni a helyzetet. A lányok is? Amikor azt mondom, tisztelt látogató, hogy a negyedik B, akkor ez alatt a negyedik B osztály mindkét nembeli tanulóifjúságát értem. A fiatalember utánuk ment ki a kapun, félszemmel úgy láttam, hogy az egyik nőnemű tanulói csatlakozott. Az igazgató szónélkül behúzta a szobába a szabó bácsit, és behúzta az ajtót is. Szabó bácsi mérgesen dohogott. Na hát, ez a mai fiatalság képes ilyen sorsdöntő pillanatban elszaladni egy szoknya után? Szabó bácsi, a maga életében nem volt eset, hogy egy sorsdöntő pillanatban, Szívesebben szaladt volna egy szoknya után. Dehogy nem. Amikor az első háború kitört, én mindegyre az asszony szoknyája után akartam masírozni, de Ferenc Jóska erősebb volt, és angyalföld helyett a doberdúra mentem. Hanem ez a halászgyerek jól vízbe hagyott engem. Kopogtak az ajtón. Összenéztek. Úgy látszik, visszajött. Mondta az igazgató, és izgatottan kinyitotta az ajtót. Jöjjön be, fiam, és mondja meg, hogy lehet ilyen pillanatban megszökni. Egy fáradt, megviselt hang válaszolt. Én nem szöktem meg. Én itt vagyok. Barta igazgató a meglepetéstől alig tudott megszólalni. Pintér Sándor. Igen, én vagyok. Mi ez a nagy meglepetés? Nem meglepetés ez, kérem, hanem öröm, hogy megint itt üdvözölhetjük a tanárurat, mondta Szabó bácsi. Egész héten várt Sándor, mondta enyhe pirongató hangsúlyjal az igazgató. Egy hetet kértem, és ez a hét ma lejárt. Azért jöttem, kérlek, hogy a kutatásom nem járt eredménnyel. Nem tudom megszáfolni a névtelen bejelentést, mert a katona diszidált. Bizonyítékom nincs. Kérlek, rendelkezvelem, velem. Cselekedj a legjobb belátásod szerint. Az igazgató atyai szeretettel állte át Pintérvállát. Ő le, Sándor! Köszönöm, de jobb lenne minél hamarabb túlesni rajta. Nem tudom, mi a teendő. Előbb a felettes hatóság, vagy mindjárt a rendőrség? Szabó bácsi mosolyogva csóválta a fejét. Ne tessék már szamárságot beszélni, tanár úr, kérem! Pintér felkapta a fejét. Kérem, én éjjel-nappal kutattam, valaki után, akiről kiderült, hogy elhagyta az országot. Halálosan fáradt vagyok, és nem vagyok abban a hangulatban, hogy. Szabó bácsi képpel nyújtott kezet pintérnek. Bocsásson meg, tanár úr, nem tudom, mit beszélek az örömtől. Magának ez öröm, Szabó bácsi. Az igazgató itt látta az idejét, hogy közbeszóljon. Nem érted ezt, Sándor? Szabó bácsi jó hírre jött. Megvan a katonád. Pintér úgy roskadt egy székre, mint akit tarkón ütöttek. Azt mondjátok, hogy itthon van halász hadnagy? Most már nyugodj meg. Csak egy kis formaság van hátra, azután bemégy. Ahová is? Hol lenne most a biológia órád? A negyedik bében. Bemégy a negyedik bébe. Nem tudta folytatni, mert kopogás nélkül felnyillott az ajtó, és valósággal beesett rajta halászferi. Kicsit lihegett, kapkodta a levegőt. – Bocsánat, bocsánat, hogy megkéstem, de most hallottam csak. Szabó bácsi szelit haraggal dorgálta. – Fiam, fiam, hová tűnt el? – Jukasóránk volt Szabó bácsi. Halász most fedezte fel pintértanárt, tanárt, aki még mindig elképedve ült a székén, és nézte a felindult fiút. Feri majdnem a nyakába borult, de minden esetre melegen szorongatta a kezét. Tanár úr, tanár úr, de boldog vagyok, hogy megszoríthatom a kezét. Én is boldog vagyok, hogy megszoríthatom a maga kezét. Öt perccel ezelőtt még azt hittem, hogy diszidált. Kell ne rég diszidáltak, akikhez udvarolni jártam. Szabó bácsi úgy emelkedett szólásra, mint egy főpapa mise végén. Hát akkor nincs más hátra, mint befejezni ezt a szerencsétlen ügyet. Az ügy be van fejezve. Egy haszontalan papírdarab a papírkosárba kerül. hanem aki írta, azzal mi legyen? Pintér is felállt, és nagy lélegzetet véve egy bosszusat fújtatott. Azt bízd rám! Kopogtak az ajtón, a tudálékos pedellus jött be. Bocsánat, hogy hívatlanul behatolok az igazgató úr irodájába, de Pintér tanár úr szíves figyelmébe kell ajánlanom, hogy a negyedik B növendékei 11 perc óta elfoglaltság nélkül nyüzsögnek. Megyek, Szegi bácsi, és megtartom az órát. Az osztály, a híres hírhet negyedik B kíváncsian és megilletődöttem figyelte Pintér urat, aki elfoglalta a helyét a katedrán, és beszélni kezdett. Mai óránkon eltérünk a tantervtől, és az emberi természettel foglalkozunk általában. Az emberi természettel sem biológiai szempontból, inkább lélektani értelemben. Nevezetesen az emberi jellem különböző vonásaival. Az emberi jellem, tudjátok, nagyon sokféle, egy és ugyanazon jellem is változhat különböző befolyások hatása alatt. Én például sohasem voltam valami bátor ember. Egyszer mégis úgy adódott, hogy bátor ember hírébe keverettem, 1956 októberében történt. Akkor megmentettem valakinek az életét. Nekem semmi hasznom nem származott abból, hogy akkor abban a pillanatban helyesen és gyorsan cselekedtem. De három év múlva kis hián kitörték a nyakamat, mert akkor bátor voltam. Valaki névtelenül gyilkossággal vádolt, Holott az a katona, akit megmentettem, él és a legjobb egészségnek örvend. Néhány perccel ezelőtt az igazgató úr előtt bizonyította, hogy nem vagyok gyilkos. Most már nézzük az érem másik oldalát. Valakit gyilkossággal vádolni, ez is bátorság kell, még akkor is, ha névtelenül tesszük, mert a tudomány mai állása mellett mi sem könnyebb, mint valakinek a személyét, az írásából megállapítani. A névtelen levelet azonban megsemmisítettük. De vajon van-e további bátorság a névtelen levélíróban, van-e benne igazi bátorság, hogy az igazgató elé álljon, és azt mondja, én voltam, megbántam. Én továbbra is emelt fővel járok az emberek között. Szeretném azonban, ha minden tanítványom emelt fővel járhatna, hogy mindig nyugodtan nézhessünk egymás szemébe, mint ahogy az a tisztességes emberekhez illik. Így érdemes élni. Egy sápad fiú felállt, és engedelmet kért a távozásra. Az igazgató ajtaja előtt a tudálékos pedellus útját állta. – Szegi bácsi, nekem azonnal beszélnem kell az igazgató úrral. – Milyen ügyben? – Becsületbeli ügyben. – Azonnal.